për ardë Allahume dhe thonë që kjo nuk i përket besimit. Po nëse Allahume dhe të që kjo i përket besimit dhe ti e ki instalu se si përket, atër ka me pas të telashet dojë në jetën po, të tëne. Po telashet ma madh është kur bëhot kjo ligjë i përgjithshem të kënjërzit. Kjo është dhe ma, ma e keqje. Andaj kjo varë me lejën e Allahume Gjellu Hru është frimzim nga kjo ogjë i madhe Allahume Shirovë. Dhe ta bëjmë neve disa ndarje d se si Allahu te baraaka ve taala dhe pejgamberi t i sallallahu alaihi dhe sallam e ka nfut edukaten brenda akides brenda besimit do ta shoh me se njeriu e nxjerr kta nga akidia dal ne fraksionet e devijuara çdo rrugë për ta ik akhlaqin për ta ik edebin për ta ik moralin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 Pik për pike se kjo është moral po është akide, kjo është edep po është akide, kjo tjetra prej për jashtë do këtë endar po është akide dhe du t'i kushtoj veçanërisht legjerata të veçanta. Andoj, kjo është një parahyri në këtë mesele. E para që kam djetart, është e kam përmendje të ardhë është ijeta e pengamberi sëllallahu aleyhi sëllem para pengamberisë.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 E ka bëu Allahu 40 pauz. Pushim. 40 vite. Dhe dietar thonë, çfarë argumenton për ndërtimin dhe ndërlidhshmërinë e akidës me moralin? Pse vallë? 40 vite të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku kanë qenë të fokusuar? Çka dështi Allahu me këtë Muhammed të birin e Abdullahut që e bëni kurora e pejgamberëve?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 Ata ka, e kanë shtu bes, këtë fjalë, i kanë dhënë dozë kësaj që i pëtë besojna, po kur kërë rejtë? Ma majër robna, fjala majër robna, ale i këllë këdhiv dhe me dhënë, kur lëkur se këna provu e që kërë rejtë dhe njëherë? Këtë epitet, kur e fitoj, vëlloh? E fitoj në këtër djeqarin e parë. A në nuk është e mundur me prezentu besim, e me manifestu akide, e me manifestu e kristalitet të të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 Kaptinat të dlisit. Të dlis, do me thonë, me paracit diqka, duke më shevë diqka, pa e kuptu ati qka ja kim shevë, që kim shevë diqka. Por shenë, bo të qyshë, të dlisi. Qe të dlisi që shështë? Kanë thonë djetartë, Hasan el Basriju me thonë, ka thonë për nga mberi, sallat e sallat e sallat. Hasan el Basriju, a komat madhë, s'ka o dha. Mo përë dhonë, Hasan el Basriju ka thonë për nga mberi, sallat e sallat e sallat e sallat. Kto mashtrimi holl është, ku mashtrimi valla, po ku e kinguti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mir po dëgju si, në sakonati prezant, çka ka muit më shkum menja. Po Hasania të folë valla, më shële kët kapiten fardetlisim edlis. Leje të dlisë se Hasania të folë. Ai kur nuk ka thondit, mir po dietarë që kan thon. Kujdes me Hasanin, se kur thoje ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si mos thoje sahabia, kimë ka kallzu, spronohet.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 të rrbije po dhe të nga përdore. Mirë pa Allah e ka qëjtë me një shprej e tjetër. Kër e ka përmin, edukatë një ka përmin me shprej një tjetër. Adhe e shpreja khulluk. Khulluk. Me ha, lam e dhe kaf. Një për argumentime të qudishme të nuk mërët me të shku menja, po djetarëvi ju shkon, kanë thonë se Arabët e quajnë virtitin Me të njëtë atë shkronja, duke ja ndryshu vetëm zanorët për të dalua, me të njëtë atë shkronja që ka e quajnë kryimin. Te Elle dhi khalaka seba asemavata, ba? A asema i cili ka khalaka, i ka kryuar. Efe me jehluk, ku kemen la jehluk. A është a i barabarët i cili kryon, ma atë i cili së kryon. Allah e ka imrin khalik, kryuës. Pra shpreja ha, lam, kaf, është,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 ma ahsin khuluki, ma zbukuro moralin dhe edukatën, kema ahsen të khalqi. Qysh ma ki përsoz dhe ma ki zbukuru, kanë kryimin. Pra e ka ponë në loj, ndërlidhje të pashkoputur mes natrushmoris që shna ka kryu Allahu dhe asaj qka Allahu e ka qëjtë edukatë. Ma mira ku shifët këto, më smirë të shifët të fëmiju. Gjetarë thënë të fëmiju. Fëmiju dhejnës asë e prisha i rrethi, prindi, a po, për janë sa më ka të thonë, ju he ujden, ju me gjisen, prindi e banë me gjusë krishtërë, po për me banë me gjusë, du të me prishtë njerën moral, pasaj me banë me gjusë, për me banë krishtërë, e kështu më ratë. Dhejnës asë prishët, që ka argumentonë fëmiju? Fëmiju e ka busqeshën shpandashme, kredëve ju busqeshë, kredëve ju i trejtonë mirë. Dhejnë kur? Dhe i nisa prindit i thotë, mësë shko këti, mësë shko ati. Edhe gjendjit tjetër të mirë, që ka e ka të në tërshme, cilë e është të qajtë të rritë. A dhe ka thënë Allahu, gjellohë në surën, e nejëmë, e ledhi adhë hake vë ebëke, a i cili e ban njërijun me qajtë dhe me qeshë. Këteon dy në tërshmërit e pasë tërta të njërijun. A dhe për nga mesam i ka pasë vetëm që të dy gjendje. Ja ose ka qesh, mirë po, me gjithë të pinga mesëm me në një gjithë e tjetër, së mundësh. Nuk mundësh. Përvesh rastëve të saktuara, kër është i dhruë, ata në momente, ata i dhruë për Allah, për Allah unë gjeleluhu, e jashtë të këtërë rastëve ka qenë në një natyrë të pasër. Andaj, kjo pika e tretë në nënkuptonë se kriimi i shëndoshë përpudhet me në tërshmërim e pasër. Përpudhet prej argumenteve që i kam përmendje tartë për ndërlishtë mërine pashkoputër mes akides dhe edukatës dhe sjelljes është ajo se Allahu Gjeli Gjelalu në përmjet sjelljeve dhe edukatës e plesën akidën Prasillet që urdhrojnë në Kur'an dhe në sunet e pengamberi sallem janë gjithë përfshirë se dhe e plesojnë një natë kjetërën Qysh? Një bënkaj me lëgjozia ka një liber një një një një një Nëse kam një uri është i përkthyer në gjuhën shqipe, libri ar-ruh, shpirti. Hadi Berman këtu këtu kët pikë. Se sjellat kuranore janë të cilat ju kem milu baduha baduha. Njëra tjetrën e plotsojnë. Çka do të thotë njëra tjetrën e plotsojnë? Për shembull, Allahu urdhëronu më kon njerëz fisnik. Po ndërkohë urdhëron edhe më kon njerëz të guximshëm. Duke urdhëruar që më çeni guximshëm, të urdhëron më çeni të qëndrushëm. Në kohën kur të rëdronë, nukonit që ndryshën, thot më bëj i butë. Në kohën kur thot më bëj i butë, ta mëson ty e dhe sakrificën, edhe më fliue. A ka kundërshtim mes bucijes dhe guzimit? A ka kundërshtim mes trimrijes dhe bucijes? Jo, pse se Allah nuk rëdronë e kontradikta.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 A edhe që ka djetarë përmendin se gjdo sifat i urdhruar në Kur'an Por që mu mu kon i but me jetimin A është dopsi? Jo fuqi Mu kon, paramendo Mu kon i but me grujen A jo është dopsi? A është dopsi? Jo këllë mi trimëris është Pe nga meri sëzëllëm hadidhin që kanë dherë ima muslimit që ka thonë Kura kon në shpip e nësëm paramendo Ka qëj po vla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 qëllët Allah u gjelonë në Kur'an va ashiru hunne bil ma'ruf silu një mirë me gratë e juve silu një mirë me gratë e juve dhe s'ka arë gravëm ju thamë silu një mirë me burat e juve s'ka arë dhe kunder të, a e dini pse sa jo së më plëcoho ti plëcoho shbeq a jo nuk mërë më plëcoho Allah nuk ka për e atëre për nga mërë asë nuk ka për e atëre s'ka, ato Allah të shpija barak Allah u fin Allah i bekoft ato, të shpijet e veta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 në fundë, pasë e ngritë Jusufin, e ngritë, e ngritë, dhe në fundë thotë wa ma arsela kemi në qablike illa rrijale para të jesë kemi dërgu për nga merë, vetëm se burra një prej komenteve është se është marë prej asaj të afufit të mbrojtjes e moralit nga anë Jusufit, pra që si kanë qënë qënë gjetë për nga merë të ti lojit që se të ti lojit andaj, kërën në kuptohet se si fatë të të bletësoj n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 Para në ndohë, mi, për po, kur kalon në islam, që ka vanë? Kur kalon në islam, e toleron edhe plakën, edhe thmijën, edhe, edhe atjetën me i bërtit. A o ne, folë. Qa dush, apo? E, e, ka, e ka në njëmu vetë e bëritë Allah u gjellëvala. E kur ajë, e lojdoj arabi atje, o vëllah, lojdoj arabi atje, e ka ndryshu vetë vetën. Për çka? Me këtë. Wahshiju është drishu, o vëllah. Wahshiju. Që nëse ti e studion sirën e Djetarë gandhonë, kësë mihi, kësë mihi. Sikur e emëni shka e ka. Vahëshi dhe me thonë, e gërsir. E emën e ka pasë, e gërsir. Dhe po këti njëri ju, që kjo vrasës i Hamzës, vrasës i Hamzës, po këti njëri ju, par me kuptu ti, se dikush të tash, kjo nuk këtë sënimi sahabëve. Aja është musliman, alhamdulillah. Po për ta kuptu si se sa i ranë ka qenë që ki njëri, po për ta i ka nd Dere sa pengamberi sësem kure ka pranu islamin i ka than Inis të tahte Në të gajji be vëgjhike anni Fefral Ka than Elhamdulillah që e pranuvi islamin Po në mush mësë me mdal parasive bane Mësë mdil vëll Mësë mdil parasive se Mësë i kletav Mësë i kletav Dhe sa djetarë ka than se ka qenj i rand Një rand Dhe dyta Ja ka vra ajëm Ja ka vra ajëm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 Shifët madhështia, e zote tonë gjellëvala. Si, se skalënë si, si fatë të mirë pa urdhru me ta. E Mohamed Qudbi, Allah e Mosheroft, thotë, meri kretë civilizimet, kulturat. Këtë popoj të kanë kultura, nuk më nëshme të thanë s'kanë kultura. Mirë po thotë, gjithmonë janë na kësa. Dhe gjdo gjeneratë ndryshon ka pak, modifikon. Ka thonë një islam prejtë e Mohameda dhe sëratë e selam. Na nuk ndryshojnë na kur gja, veshtojnë na që shtu të të mu bomë. Kur kushtu kërëve në të dhe aaa, shako me zbulu në Koran, kur kushtu se ka zbulu e. Që 2400 në gjetë muslimat të lezojnë Koranin, së mu është di shka me zbulu, lo. Po, mu është më ka në studiu, së ma i fuqishem, mi po në qëto bazamente, në qëto parime, së mu është me dalë për parimeve, të më dhe esenciale. A në dhe të kretë kulturat, kretë popë, i thëjnë, e këtu e kena posë që ka bimë, në dhe të mendruve. Në nuk thë Po, mujna me thënë du të me ndru se se këna praktiku që të shka doshë me praktiku Po ke nuk është dryshim Thjejshë më nëngësimi jo një përbal Ajo që ka na urrëm neve shëriati Ama jo me ndru se Së këna kon mirë, jo E kjo që ka argumentan fuqin e Zotit Ua ma kajna rabbu kënesije Zotit jë të sharon Ka dale Allah se pas në haru muka, me ka dhu që du të më konë edhe trim Mi a kujtu dikush Allahot Amunët? Por që e me thënë mirë bujarë ama edhe i që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 Ata kërë luftojnë një mangësi, prap ju delë ka ona tjetër. Ta ma me luftojnë këtu, ka dojnë këtu. Ta ma me luftojnë popullin ju delë kredetari falcë. Apo, shtu janë ata? E Allahu i gjelluala ndrysh e i kiqet. Nuk thotaj zduhet me, me vjedhë. Kërë konkurant nuk ka zduhet me vjedhë? Ebede, asë njëherë. Asë Allahu nuk i qasët zinajës me, me, me fokusu këtë nësejle. Po, s'ka thot? Allahu i gjelluala i qasët dikot djetër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 Kur ti këtë të forta këtë të, të dhijat, edhe tjerat, qëndrojnë. Pa, a ka mundësi, Allah, ti me besu një ajet që ishduhet, një Quran që ishduhet, në fjallë të pengamerit që ishduhet, e ti nuk beso se kime dalë për Allah me dhe logaritë. Se beson Allah, në besosht teoritikisht, nuk e beson rëjsisht, se ti nuk menon që kime dalë logaritë. E, kjo është dalimin me s'Islamit dhe kulturave të tjera. Se i qasët problemit në raj. Qka Thetë Allah u gjellu ala Se kullu nefsin bima kësebet Rahina Gjëdhe njeri do të mirët në logari Dhe do tjetë peng i punëve të ti Pur në shka dush Ama keme në logari Vakifuhum innehum mesulun Sh Gjëgove shpreja kur anore Vakifuhum Nallë një pak Nallë ku i të shku Dite në gjgimi Allah dhe nallë Ku i një njës Innehum mesulun Kërëm i morë logari Dhe kjo marë në logari E trishton njëri unë prejnë vakt Prej këtu i dhët Odo ti munësh me shakit dunjaj Në së problem Ti munësh me vrah kit dunjaj në... Pes shilmi vjetë njërëz i ka vrah atje Së so problem ajo A më dhëmë Të me të u inë në ku më gjërimon Ka dhëmë kriminella jini Kriminella kriminelli A kjo kriminella trishton njëri unë jo. Kjo çka në më dhëmë Ti shaj, ja, ofendoj, ban zulume Ban, ban padrici ama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 si kur Allah unë a thot dikush këtu s'ka pas me nalë këta ama atje unë e nalë apo si kur përjep që këtu s'ka bujt me nalë zullum qarin kërkush po në ahiret e nalë valla e ndalë zëbënijet e Allah e ndalë anë do kjo është kultura e islamit që neve nga mëson që ti qasëmi probleme me në raj ku është probleme në raj logari dhënja logari dhënja kina me dalë para Allahut me dhanë logari inə saməə və lə bəsrə və lə fəədə kull ulayka kanə anhu məs'ula vortet dëgjimi və çaki dëgjua valla və çaki dëgjua eda se ki mohu pastaj ato shme mohu në sakon e këçë və çaki në dëgjuni vllah një çavë për një vllah musliman një çnimrë në përkamber për e përdhosin një vllahit musliman çashtorsta e kompaula ha inshallah eda bəsr ki shikua që asë është do është me shiku, uëll well, fu edhe zemra, që, që kur kushtë nuk t'i di veç Allahu, kullu u laik, krej që ta thët Allahu, kena mi morë logari, vejshin ta, qikimin ta, dhe përcëptimët e tua, pësë ki besu qështë ti, kanë me t'morë Allahu gjellewala në logari, adaj nëse dëshirojna me ndërtu e akide në shëndosh, besimin në shëndosh, qishka kompinga mbedi sallallahu a reju sallem, duhet t'i qasme probleme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 Lëzëm e jemi në Zotë i tante që li ka krihuar Khalqa l'insana min alëq E ka krihuar njeriun nga Jako dhe përzirja në gjizur Ikrava Rabbu ke l'Ekram Lëzëm se Zotë i është më Indërshmi Allëdhi alleme bil qalem I cil e kam suuar njeriun me qalem Alleme l'insana ma alem ya'lem E kam suuar njeriun Aqqa nuk e ka dit Pas taj Kalla Kursësi Qa vëllën kursësi Si fatët që ka përmendur atë tash, nuk ka munëci me i baj që të shka povin tash. Si fatët të përmendur atë tash, së një ban që tohë, se janë të rana këto. Inna senul ki alejke ka ulen, thekile, në kënë me të britë fjallë të ranti, se ban që dëku shërna. Qa thot, innel insene, le jetë ga, erra egu, istëgne. Vërtejt njeri ju, e te pronë. Jetë ga, dhe ka përmendur fjallën tagutë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 kush burët dhe më thonë mundi kush e qëtu ka bime pata, kush? Nëse s'ko kush, atër vazhdo, jetë kohë. Mirë po kjo problematika moralit delën problematik në besim, anë e ka thonë, ilarabbi kërrujja, e qëki të prim, e ka haru këtë njëri së këthejët e, të zoti i vetë. A da shka thotë? Thotë, wa në kifu huna indet të gjënë, thotë Muhammed Qudbi, po nalëmi të qëke fjala,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 Tepronë 50 herë, e kur të tepronë e miqin herë, kush ka me emsu ata, kush ka me thonë, se zban që kjo, se zban që ajo, s'ka me kërkush. Ane e bugjelin, kush s'ka pranua, e mi thonë, se ki mirë. Nuk e ki mirë, nuk ka pranu kërkush. Ane Allah, e Allah u gjelluale e ka trajtu moralin e keshë, pasojtë të besimit, pasojtë të besimit. Ane ka thonë, khullukun gjehiliun, judhë keru min esbebihi hunë, se bebeni ra'isen,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 Po vdibinase, jeni ti çka thua se do u, u krijë muabeti. Kjo apo as pejgamberi nuk i le. Allah i ka çordhur pejgamberit, "Ittakil la yahnabi", si friq Allah. I ka thon pejgamberit sallallahu alajhi, e e ka, ka kshirëm rolt një herë një njeri. Edhe subhanallahu ka thënë çoraj se ka pa mrolat. Se ka pa gojë pejgamberi sallallahu. Allahu ka thon "Abasa wa tawalla". Jak thaj shpinën dhe e kshirëm rolt. Po se ka pa. O ma thot Allahu e ka pa. Çe e kshirëm rolt.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 ka thonë vër au ne, a ka zot matematës au ne, jaimoninia. Ço shumë gaju ka thonë? Ibli li srhah, ma, ma ndërtoi mu një pallat, në një një një shkallë, çkoi në te Zoti Musa's. Çkoi te Zoti Musa's. E Allahu xhellahu vale ka tre dukta si problematik të madhe. Prandaj këta janë disa pikat se i kam përmend dietar të neve me lein Allahu te barekehu te ala, do të vazhdojna në këtë varg të ligjëratave të argumentojna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 është pjesë, tekzlo, ka për nga mësërmë, për nga mësërmë, tekzionalishtë ka qëj, ka ditë në sahi muslim, se që kjo pikë, është edukative, po është për një fakut, është për akides. Allahu në mundësojt me qenë, të sëti përbashkojt me sakides dhe moralit, e luqim Allahu në gjellë gjellalu hu, që Allahu subhana vë teara, në mundësojt të gjithve, që me prezentuhe akiden dhe besimin, që ishtë në